Majatzean izaten da Bidasoen euskaraz besta, iaz osagarri krisiaren eraginez bertan berra gelditu zen. Aurten aldiz egitaro Murristuarekin ospatu a lisan da. Bidasoen euskaraz bestan Bidasoan bi aldeetako bizilagunen topagune bilakatu da, baina azken urteetan Bidaso asko aldetik kanpoko euskaltzaleak ere hurbiltzen dira. Beina telizondo Bidasoan Euskaraz bestaren antolatzailea. Baita Hiruñatik ere, gantua farirat eto gizien, e, donostitik eta bai, bi aldetako Bidasoaren bi aldetako, eta hori da ere helburua, eh? Bi aldetako jendeak biltzia, Hau izan da, uste dut uztetan e, parada izan da, hemen, saian, e, jende bialdetako jendeak biltzia, e, familiak batzuk ezin zuten pasatu e, bila zoa, eta hemen elkartzen zen. Beste segitzen du horretan. Eta beste helburua ere, da, Euskara gehien bat erabiltzia, albezin bat erabiltzia, nahiz eta daldua izan, baino nik da, Pilotean nahi diren eh, eh, ehunpilotari bati hor, eta ehunpilotan nahi diren gazteak, eta ja saiatzen dira Euskaraz bintzatzen. Egan behar da ere guinako eh, ba, udaletxeak eska, eh, laguntzen gaituela, eh, materiala guzi ekagiz, eta eh, aurten kultu gerakundea, sartu da ere, festa hori eh, laguntzen antolatzen. Uh -huh. Bez laguntza badugu, eh, gogua ere, eta aurrera. Aurtengo ekitaldian euskara eta euskal kulturaren topaleku bilakatu den pausuko saia ustatuaren eun urteak omen nahi izan dituzte. Jorila eun urteak saia eun urte joan den urtean ospatu beharak segitzen dugu ospatzen besta orten ere, eta bai, e, bueno, naiz eta ariñago egin programazioa. hala e, ere, mutxapelketa, kantua faria, e, gamun martiko genare, Ben. Baina dena ez da izan musika eta animazioa kiro ere tartetsoa izan da bidazoan Euskaraz bestan. Sejak urrutia. Bai hori da, uh, aurten ere antolatu dugu beraz xaiako palatxapelketa hori eta or, gauk dira finalak, e, irugagen mailiana izan dira finalak ja danik eginak eta beraz alde batetik lakzaba lanaia aita semeak baxkatu irabazi dute eta bi gazte ziren, san eta unai, amara urtekoak, eta merezia bat izan dute finalean jokatzea. Gero, bigarren mailan, hor agiri dena da, Uriza Altuna alde batetik, eta Zubiri Marten bestaldetik. Eta azkenean, lehen mailan izango da zenpe aita semeak, baita joan anaiaren aurka, hor jaz irabazi zutenek, hor ikusiko nikusiko jan aurten hork irabaziko duen. Zango dugu, bueno, e, asira-asira, tegizan dezakegu palatxapelketa antolatzen dela Bidasun, Euskada, e, besta honetan. Mm -hmm. aurten horretana, zenbat e, bueno, e, partaide izan dira, zenbat bikote? Horretara, e, berrogoi eta hamak bikote izena zuten baina azken finan izan dira gutxiago, baina berroita sortzi ganezak ego, hanez gira. Eta izan da horretan, ahondiena. Jendeak parte hartu du, e, bo, pentsatzen dut Covid-en hori badela eta hasi ginela idikitzen e, txapelketa hau eta jendeak biziki kondintzen kirola egitean, oski. beti eitzian egonez ez da deus egiten eta ola parrada izan dute jokatzea txapelketa hori. Eta bidazoan Euskaraz ziren e, da puntu handi bat ere pala txapelketa hau. Euskar ezagun datorren urteko bidazuen Euskar ez egitaldian, enfenztan bueno, ba, egitaragoa berosotasunean sotasunean ez da. Agian, agian, dena pasako da, behar den bezala, eta agian dena konponduko da, eta egiten egitenalko da, egiazko besta, osoa ergan ezake, egiazkoa beti alala, baina batzutan badira, gauz batzuk ezin eginak direnak, uh -huh. e, konpormiso batzuk egin behar dira, eta hori guzti, baina bau, ala ere, Guk eginen dugu, eta mutxikoak eta entzuten ditut, eta godan, dena bat egiten du. Eta da Euskal kultura pixka bat eh, hain emateko, eta egateko ere gu hor Euskara hor dela, eta Euskaldunak ere bai. Osasun neurrien gatik, Euskal Herriko ardo daztaketa eta pintxo txapelketa ezin izan da antolatu. Datorren orteko bidazoan Euskarazbestan berriz ere egitarroan izatea espero dute.